Удосвіти на постріл від козацького табору з'явилися польські дозори. Їхні голови і голови їхніх коней завиринали з туманних очеретів і лоз. Зі жвавих пересувань дозорців зробилося видно, що до Жулківського підійшли свіжі команди жовнірів. Козаки з завозів лише виглядали. Табір зачаяно передихував, він поволеньки набирався сил. Коли посвітлішало і туман поприліг, став коню до колін, з лугої степу випернули загони Ружинського, Струса та Вишневецького. Вони, як і вчора, перед козаками засвідчилися і не напали. Вони лише показалися, що вони є, і попримирали за терновищами та глодом. Лише червоний жупан Кирика Ружинського на білих квітучих тернах Горів іще червоніше. Червоніше? Аніж тоді, коли Наливайко його скупав під білою церквою в росі при такому ж легенькому туманцю. На притихлому зночі й горбі сидів на коні Жолкевський. Його малинове під підборіддям брошка на драповому кунтуші гіскрила через солу на козацький табір гострим вогнем. Обіпершись руками на гриву коня, Жолкевський згори дивився на обережний табір. Жолкевський бачив наливайківці з наливайком і реєстрові козаки гетьмана Лободи та шувалися окремими кишлами. Спільна для них була лише їхня похідна церква, що золотіла хрестом над усіма ними. Помітивши той золотий православний хрест, патер Дон Комулео, що разом із князями та полковниками чипів у свиті Жолкевського – Зашнурував губи до посиніння Та не сказати Жолкевському про те, що його вразило Комолео, як завжди не міг Він підступив, уже було до нього конем Розшнурував нежонаті губи Та Жолкевський блиснув до патера брошкою так Що той лише по яструбиному к'якнув і замовк Як мовчить до пори ядро, забите в дулу гармати А гармаші, як і драгуни, і гусари вже були наготові Драгуни і гусари вже рихтувалися внизу Під лубнами перейти підправленим за ніч мостом На козацьку боковину ріки Ополченці, лацкнехти та пікінери І команди чиншової шляхти На тому боці вже темніли і шукувалися там до бою За ними, попліч з гайдуками Хоткевича Буйвіди і Огінського Бованіли полки Потоцьких Загони братів Пшеремських, Курцевича, Станіславського, Фреда, Собеського, Бекаша, Чарниковського, Плесневецького, Заславського, Горностає, Руцького, Тарнавського, Білецького і Сладковського з кіньми, шаблями, рушницями, списами. Всі вже були на тій стороні. Жолкевський оглянувся на свої гармати. З глиняних круч так само, як він згори, вони холодними жерлами дивилися на зачаєний табір. Поруч із купами ядер, рядами жаровень, де напікалися ключки, горбатіли за роботою гармаші та їхні підручні. Жолкевський перехрестився і махнув гармашам рукою. Повітря здригнулося. Скруч разом із гніздами стрижиків обвалилася в берег глина. З над сулою рясніше западав цвіт, а коні гостро застригли вухами. Першими на козаків рушили ополченці – ланскснехти, пікінери і команди чиншової шляхти. За ними від мосту, розгорнувшись крилатим півколом, сяйнули на сонці сталеві кіраси гусарів. Гусари, а з лівого боку від них і полки драгунів та гайдуків, як і полки жовнірів, аж до ледь видних на обрії загонів Ружинського струса та Вишневецького, всі вони одночасно, від шаблі до копита, грізно гойднулись і пішли на табір. І степом, і лугом, і відсули на принишкле завозами козацтво погетло кевкання конячих селезінок, брязкіт гнуздечок та причавлений запах трав. Усе польське військо бриніло. Його обліпили коники. Потривожені копитами та чобітьми, логові коники, рятуючись від загибелі, повистрибували жовнірами гусарам, драгунами гадукам на щоки та вуса, і засюркотіли звідчою так, що їхній сюрки через сулу почув на горбі навіть Жовкеський. Він торкнув острогами коня і з'їхав униз до лобен через міст на той берег до свого війська. Настороженим роєм. За ним гарцювали його ад'ютанти. Польські гармати гримнули вдруге. Десять ближчих до річки возів із козаками в бризках грязюки та кіпоті піднялися на вибухах. Вози з козаками якось мить над низиною зависли, постояли над сулою, а вже тоді з розкиданими в повітрі колесами та шапками знову сіли на мочарі. Лави Жолкевського наближалися до табору. Ось вони вже від нього на постріл, ось вони вже від нього на півдороги польоту кулі. Табір люто мовчав. Козацькі ожиги, рушниці та гаківниці, а з ними й гармати замість набоїв, ніби понабрали в дула води. Поніміли та поціпеніли. Чого? Чого чекали вони? Єдине, що дихало за возами. Це в козацьких зубах люлечки, носогрійки. З них вилися димки і потріскував тютюнець. Польські гармати гримнули втретє, та добили вони, як у першій, в друге, лише до крайніх відрічки возів. Далі вони не добили. Польські полки перейшли на біг. Земля пішла дугами, і аж тепер Уже нарешті козаки-піхотинці за ровом, валами та колесами, так само як і кіннота посеред табору, спроквола заворушили зброєю – шаблями, рушницями, косами і ціпами, ратищами та бойовими лопатами.